Fredagsfrallan, i talkshow med Jan Holnbom och Johanna Lind. Hits FM. Ja, god morgon. Varmt välkomna till Fredagsfrallan. morgontid i talkshow här på Hits FM 97.8. Zoomen byggd med mig Jan Holnbom idag. För Johanna hon är på vift även den här veckan. Men nästa vecka har hon lovat att vara tillbaka i studion. Ah, det är bra Johanna, man ska stå på benen.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 Med Jan Hålboom. God morgon. Önskar HITS FM. <humph> Hits FM. <h lemon> <haha>, när katten är borta, dansar råttorna på bordet. Det var då sent död med att stå på benen. Ja, man får passa på <h <perché> <h <víde> när det bjuds, så att säga. Honey. Eh, idag är det den 18 september. En riktig höstdag faktiskt. Det var. Jag tror termometern på bi i bilen visade 3 plus grader bara och jag hörde till och med att på Höglandet kanske ni hade fått frost rent av här under ah, under, under natten. Orvar Namsta, grattis! Eh, Orvar Bergmark eh, och Orva, vad han som hade filmkultur? Orvar Sävström tror han hette något sånt här. Orvar kommer ni kommer ihåg honom som hade film efter. Ja, ah, nåt filmprogram på tv. <laughs> Jag rör till ett lite där. Hörrni, eh, idag ska vi prata om eh, det viktigaste vi har faktiskt. Och vi ska prata med en, tillsammans med en gammal känd röst från eh, fredagsfrådan. Ja, vi ska prata om det viktigaste vi har här i världen idag. Ja, ni kan ju bara fundera på vad kan det vara för någonting. Här kommer Hansson The Wolf.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 kommer barnen in Vad kommer på... <skratt> <skratt> Hade värsta så. Det där det var var kommer barnen in heter han? Det var väl en fin start på det här segmentet av programmet. Varmt välkommen morsan kanske jag ska säga till att börja med va? Eller varmt välkommen Marianne Holmbom. Tackar. för du, det. du får jättenära nu morsan. Du är ju min morsa så det blir ju morsan liksom. Ha, vad kul har du här? Tack, tack. <laughs> ha, är det tidigt för dig, eller? Nej, det är inte det inte. Man behöver inte så många timmar att sova när man är gammal. Är det så? Jag, trodde man var för, jag undrar vad det beror på egentligen. Därför att man vilar på dagen också. Ja, ah, okej, okay, man tar inte ut sig på dagen. Nej. Det är lite så du tänker. Det blir det etapper. <laughs> Oh, du, det var länge sedan du var med i radion. Ja, uh -huh. jag kommer inte riktigt ihåg när Nej, det var. Jag försöker också var det, det programmet kanske? Ja, det kan det ha varit och mm. Så. Men annars hade vi ett tag då jag, då jag ringde dig på morgonen. Faktiskt uh -huh. också. Sådär. just det, det. gjorde vi ganska uh -huh. länge. det gjorde vi rätt länge. Sådär. Så hade du reflekterat du, mm. över saker och ting. Men nu är det här live i studion i Tranås mm. eh, på morgonen här. Hörde du vad dimmigt det var när vi åkte in? Det? Det? Tänkte du inte på det? Nej, det tänkte jag inte Aha. på. Har du följt upp med något annat du då? Ja, jag hade någonting annat att tänka på. <laughs> du ser. Du, eh, 18, 18 september 1988, vet du vad som hände då? Om du tänker förbrilt nu. 18 september 1988. Nej, det kan jag inte. Miljöpartiet kom in i riksdagen. Gjorde de? Ja, då tänkte man, herregud, ska de verkligen komma in? Och, men man tänkte, de kommer ju aldrig hamna i regeringen i alla fall. Tänkte man. <laughs> Man. Någon. Ja, och så är det. Så, men, är, men då funderar man så här. 88, 98, 2008, 18. Vad blir det? Det blir 30. 32 år va? Ja. Har de gjort skillnad? Va? Ja men det, det tycker jag väl att man måste säga. Det, alltså, det, det har de nog va? Eller? Ja, ja, jo. Ju fler desto bättre höll jag på så. Ja, jag menar det. De har i alla fall kommit in i regeringen. Ja jag visst. Jo men de kanske frågan är liksom, det var väl nästan så att när de kom så, så, så tog de över miljöfrågorna på något sätt. Det var inte så att de inte fanns innan, eller? Mm. Nej, inte. men de, de gav dem väl ett ansikte ja, kan man säga. Vilket, vilket kanske då är ett, eh, eh, Vad heter hon? väster. Väster. ja herregud. Du och jag har namn. Ja. Ja, men hon som bor i Finland nu, Nej, hon har nog flyttat till aha, Sverige. har flyttat till Sverige. igen. Mm. Okej, okay, det var ju det var ju det då, men eh, 1946 vet du vad som hände då, då? Det är lite larvigt med sån här eh, quiz, men jag tänkte den 18 september. Nej, inte 46. vet jag vad som hände den 18 september, men Ja, de Färöarna förklarade sig självständiga självständighet från Danmark faktiskt. Ja, vilka kunskaper du har. Ja men en av Sveriges kanske största män i modern tid eller på 1900-talet Ja, jag vet vad som hände dog 46. 6, 61 den 18 september tänkte jag dag Ja, det, jag tänkte faktiskt ja, på honom ja, ja. men jag tänkte på det där årtalet 46 då föddes ju kungen alltså ja, den som vi har knugen ja 30 april Jaha, du ser, 46 och jag fick en cykel när jag fyllde året Ser, vad var bäst att kungen föddes eller att du fick en cykel? Ja, ja det var nog cykeln. Också. Ja, var om, jag, cykel. om jag ska vara ärlig. Ja, ja eller hur? Men du? Ja. Eh, guillotine, det vet du vad det var. Ja. Uff, det är va otäckt sekt. Det är inte bra. Nej. Och det, vilket land förknippar man guillotinen med? Frankrike. Ja, precis. Vet du när man slutade använda guillotinen? För det var nämligen den 18 september man slutade använda guillotinen. Men kan du gissa vilket år? Hade du vetat det här, morsan, då hade du pluggat på. Ja. Den här frågan har jag aldrig intresserat Nej. mig för. Så att... Men vad, om du vad, alltså, vilket, vilket år tror du? Om man liksom tänker sådär där. 1963. <laughs> ja, alltså jag, jag tycker om 1900 tal tycker jag låter väldigt sent. Men det var 1981. Oh. Kan du förstå? Det är inte så länge sedan, ja, det är 29 år sedan. Det är, alltså man blir ju lite mörkare. <håg> det är kanske. Ja, så är det. Men äh, det, det, är ju, det må ju vara då. Du mamma, äh, så här är det ju att äh, det finns någonting som heter Radiohjälpen. Känner mm. de flesta till. Mm. Ja. Mm, det känner vi till va Ja. Eh, och anledningen till att du är här idag eller en av anledningarna till att ja. du är här idag det är att vi ska prata om eh, någonting som heter Världens barn ja. som är en insamling en riksomfattande insamling eh, till Radiohjälpen för, för Världens barn jag tänkte vi skulle prata om det men jag tänkte faktiskt att Lasse Åberg Uh, han, han skrev en låt va? N när var detta i? Han skrev en låt eh, Det var så här att Världens barn fördes, eh, genomfördes 1997 okay. Första gången Men sen gjorde man ett uppehåll uh -huh. Och till det år 2000 Och till det året Så gjorde Lasse Åberg En eh, CD-skiva Till förmån för insamlingen Världens barn Och den heter så mycket som Man måste bry sig om Hur ungarna mår Men du, ska vi, ska vi lira den och så pratar ja. vi lite Världens barn efter den ska vi köra? Ja, ja. Vi, testar. vi gör det mm. Men det där var elektrik Electric Balana Band med Lasse Åbergs låt. Vi måste bry oss om hur ungarna mår som han skrev då eh, inför Världens barninsamling 2000 eller år 2000, eller hur morsan var det så? Mm. Och hör ni, eh, ni lyssnar på Fredagsföräldern morgontid i Radio Talkshow här på 97,8 som och idag ska vi prata om världens barn. Men alltså förlåt. Jag måste ju be om ursäkt. Jag presenterar ju bara dig morsan. Ja. Vi har ju en gäst till i studion. Mm. Det är ju inte klart. En och, och, som verkar mer sovande än vaken just nu. Det är lycka. Lycka. Lycka. Hej på det, Tjena det En liten dvärg schnauzer som sitter i morsans knä här. Det där var en riktig knähund. Då. Mm. Hon är hon du, är du, lite, du är lite dagmatte eller? Ja då och då. Men det är väl ganska bra. Va? Det passar mig perfekt. Du är en riktig hundmänniska. Det. Ja det ja. är mm -mm. ja. ja Hon är jättesöt. Och, och, och väldigt lugn. Alltså. Hon är så snäll. Och ja och ja. ja, Du är så fin. Ja <laughs> det gillar hon. att ja. ja vad härligt. Men du mamma. Jag googlade och så stod det så här. Världens barn. Världens barn är ett samarbete mellan Radiohjälpen och 14 svenska biståndsorganisationer. Ja, Sverige är 13 i år. Är det 13? Okej. Okay. Sveriges Radio P4, Sveriges Television och Utbildningsradion. Var det rätt? Mm. De 13 organisationerna genomför en riksinsamling genom ett stort antal skolor, föreningar, företag och församlingar engagerade frivilliga i landets alla 290 kommuner. Och Tillsammans samlar man in pengar till Radiohjälpen som fördelar pengarna till projekt runt om i hela världen för att stärka barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Mm. Trygghet inte minst i, mm. i dessa tider. Var, mm. det, var det liksom en... Ja, det var, bra. Det var bra. Nu är det ju så här att den här eh, insamlingen den pågår ju hela året. Okay. Men ett par veckor under höst, varje höst så kraftsamlar... Bra, du hjälper tillsammans med biståndsorganisationerna ja, just det. Och gör lite extra. Ja, just det. Så att i år är det ju då. En, ett och lite annorlunda vara. Ja, brukar det blir vara. ju jätte. Alltså, coronan gör ju allt konstigt ja, på något sätt. eller hur? Det, ja. Men du, eh, och då i påan för det här programmet så, så, så skrev jag eller sa jag att du, du är lite, har varit lite general för det här i bokslån genom åren. Kan man säga så ja det kan man kanske säga det, det är kanske jag ta i ja och ta i för lite kontaktperson kan man säga ja, det låter för, för vi har en samordnare som heter Monica Bengtsson som hon bor i Kalmar och hon ja hon bor ju inte i Boksa men hon har hela Östergötland ja, ja, ja, ja. så att hon är alltså den, den som du ansvarar och så har jag kontakt med henne då ja. och, och, och, och talar om för henne om det hände något i boksavn. Ja, och i så det. fall vad som hände. Ja, just det. Och under förra året, då var det ju eh, Margareta Nilsson och jag som försökte samla ihop lite ja, grann. Ja. Och vi blev ju faktiskt bäst i Österrike procentuellt. Är sant, ja, det, det är sant, det ja. vet du inte om. Nej. kanske. För, vet Och, du, nu rotar du bland papperna här. Då. Ja, ja, jag tänkte på det ja. för att man, man skrev ju i Örsköta-tidningen ja, om det här. Ja, just det. Ja, bara Och det. jag menar det är procentuellt, det beror ju alldeles på antal invånare som, ja, som det kommunen är väl ändå har. För det, att, ja. Samtidigt ja, ja. är det en liten, vad ska jag säga, kommuntävling. Ja, just det. Vilka, vilken kommun som samlar in mest pengar till... till till världens barn och för den här insamlingen det är ju skolor och det är musikskolor ja. och det är kyrkan och det är Ja det är ett brett engagemang det? Ja det är ett så. brett engagemang på många många ställen ja. i och jag har väl försökt också att få igång någonting i eh, Buxholm men det har förra året i varje fall så var det lite trögt Ja det är så, eh, så. Så att, eh, jag skulle önska att fler Engagerar ja. sig För Och man, man det... kan engagera sig som enskilda också ja, Absolut man ska, hur, Och det beror ju mycket på också Den som har ett stort nätverk Jag har ju inte så stort nätverk i Boksholm Som jag hade i Vallentuna Där vi nej. ordnade jättemycket ja, ja. Men du jag kommer ihåg Ett år då var det En konsert Ja. I, I folkets hus? Ja, va? vi hade. Eh, 20, det var 2009 och det var medan Röda Korset fanns kvar ja, i, okay, ja. i Boxholm. Och den här eh, galan, världens barngalan ja, så, kallade ja. vi ju. Boksholms barn för världens barn ja, och Ingela Svensson var konferensé och hon var ju mm. jättebra ja, hon på hon att få bra. sponsorer till, till den galan ja, ja. och vi fick in rätt så mycket pengar omkring 20 000 kunde vi skicka till världens barn från den galan. Var det då sångarbröderna var Bra, och, det de var ju Prag. Prag och skön peng, pengar till. Och eh, ni, ni, ni telefonerade in ja, det, en 1 ja. kronor till oss. <laughs> så det, så det. Ja, just det. Ja, det var ju jättebra. Men sen Redal korset lades ju ner då 2012. I, boksholm, och, i ja. boksholm, ja. Det finns ju fortfarande kvar. Ja, det gör det. Men... Eh, men och sen var inte jag engagerad under ett Nej, par år okay. därefter Nej. För det var ju liksom det där korset Ja, det var under det, under det paraplyt på något sätt som ja, hade, just ja, just det Och för då hade vi vartenda och ja, det. någonting Det var ju ja. mycket bössinsamling då Men och, och om vi lyfter då från Bokshorn Och, Nero, ja. så, och så, så ställer jag liksom så Jättekorkad, jag får ju ställa korkade frågor ja. Jag är ju lite korkad så Nej det är det då, du så, är så, så, så, så, så Kan så, så, inte så, så Ja eller så är vi <håll> ja, Men det, ja, då tänker jag så här men, men, men behövs sånt här då? Ja men visst behövs det Varför då? Ja, men det finns, <här> det finns ju så mycket barn Som har det dåligt ja. Ute i världen ja. Och det finns en barnkonvention Som talar om att barn ska ha det bra Barn ska kunna leka Barn ska ja. gå i skola och barn ska ha trygghet. Och eh, eh, världens barn jobbar ju för att förbättra förutsättningarna för barn i utsatthet. Ja. Och, eh, du måste prata mycket mossa om Du försvinner med Vi Måste äh, prata mer om det. Ja, just det. Alltså. Ja. ja, precis. Men trots att det är nu så här att det finns barnkonvention som talar om rättigheterna för hälsa och utbildning ah, och trygghet ah. så dör 15 000 barn under fem år varje dag. Ah. Och vart femte barn går inte i skolan. Mm. Det, det och sen är det också och... så här att det är, ju mängder, det är ju flera miljoner upp till 30 miljoner barn som är under flykt på grund av våld eller konflikt ja. och, och barn får växa upp i, i flyktingläger de bor i plåtskjul ja. Ja. och de är ett, en del är tvungna att bo på gatan mm. och därför så jobbar ju världens barn med att förbättra förutsättningarna för barn för det vet vi ju uh -huh. att när barn har en god hälsa och om de får möjlighet till utbildning och trygghet då ökar också deras chanser till en bra framtid. Uh -huh. Och det är väl det vi undrar uh -huh. våra barn. Och det som är så intressant är också att några få kronor är skillnad. Mm. Eller hur? Alltså mm. alla, kan, alla kan liksom... Alla kan hoppa över den där kakan eller ja, vad det nu är ja. för någonting. Och, och så oh! tänker jag, ja, men den här, jag tar inte den här tian här, eller den här nej. tjugan och köper den. Jag står över det idag. Liksom. Ja, just det. Och så, så bidrar jag med dem. Mm. För man, man, man tänker ju ofta så här att det gör ju ingen skillnad vad det jag man, gör. Nej, man tror det. Men det är ju precis det, alltså det är ja. det som har visat. Det är ju liksom det, är det som gör den stora skillnaden. Och jag tror, tyvärr. Och det visar väl vi redan nu med vaccinationsprogram och allt vad det nu är för någonting att, att barna är de riktigt stora förlorarna i den här pandemin. Ja, det är det inte så. Så att det, det kommer så behövas det. ännu mer resurser. Ja, När vi ja, väl det. liksom har tagit oss igenom den här första fasen av, av pandemi, mm. så kommer det behövas ännu mer resurser. Mm. Alltså man pratar ju om att fler människor kommer falla tillbaka i, i, i fattigdom. Och ja, det var idag var det, jag tror det var. Idag vilken, jag tror det var dagens nyheter nu imorgon så handlar det om hur hembiträderna har det i Brasilien nu under mm. coronan. Alltså det är man, alltså bara hembiträden är ju liksom ett, ett, ett mm. konstigt namn. Och det är klart att de här hembeträden, de har ju en familj i sin tur med barn och mm. alltihopa. Så att, ja, är det, det, då känns det ju som att varje krona gör skillnad. Ja, absolut. Och sen är det just det här året som har varit lite speciellt för all, alla människor i alla länder, kan man väl säga. Så, och, så det har ju varit många har fått vara hemma och isolerade hemma och känt sig hemma. Men man har ju också sett många fantastiska bilder av hur människor har hjälpt varandra och, och stöttat varandra. Ja, precis. Och det. Den här värmen och, och stöttningen som man har gjort här det, det behövs ju på andra håll också. Och framförallt för de här barnen. Och jag brukar tänka så här ibland då när jag gick med min bössa. Tänk om varje en som bor i som gav en krona. Ja. Bara det skulle bli, jag tror det är 5400 personer som bor här. Ja, det är inte skit och är en krona, vad, är det, vad är en krona för, för dig ja, idag? Ja, det blir ingenting. Nej, det är ingenting. ingenting men tillsammans så blir, så blir det ju pengar. Men, ja. du, men du, då tänker, jag så här, då tänker jag så här. Om man nu tänker så här, ja, men Okej, menar ni att jag kan göra skillnad? Ja. Jag som, som, som, som sitter här med min kaffekopp eller med min tallrikfil nu på morgonen. här. Kan jag göra skillnad? Ja, så är det ju. Eller Alla. Är det ju? Alla, alla. Men du ska vet du vad vi gör. Nu ska vi spela en låt. Och sen tänkte jag att vi, vi ska berätta lite vad du och jag har tänkt åtminstone försöka ja, att ja, göra skillnad ja, i Boxson. Berätta ja, vad vi har tänkt att göra under världens barn i Boxson. Ska, mm. ska vi göra det? Ja. Så då, då kan vi säga att vi startar igång nu lite här då. Så här kommer Start Me Up med Rolling Stones. Uh, start me up! Nu har vi startat upp här. Ah. Du, jag tänker på det. Alla kan väl göra skillnad? Eller? Mm, mm, mm. Alla kan bidra. Ja, alla kan bidra. Alla ja. kan bidra och, och tillsammans. Så blir det då att det gör skillnad. Precis. Ni lyssnar på fredags för alla morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97.8 med, med Janne Holm och just idag är Lycka en, en, en liten dvärgschnauser och min mamma Marianne Holmbom som jag titulerade som världens barngeneral i Boksholm men det ville du inte känna sig vid riktigt. Sådär. Men, men i varje fall så, så i, I år ska vi kampera ihop morsan och se om vi kan göra skillnad i, boxholm, i varje ja, fall. Det blir ja. spännande att se ja. vad det kan leda till Men då tänker jag så här, innan vi liksom går in på att berätta vad vi har tänkt oss och så ja. där, så, så, så, så funderar jag lite på så här, men vad går pengarna till då? För det där brukar vara ett argument ja. så här, ja, just jag, det, det är bara, har man ju sett hur höga löner de har och så där och allt vad det nu är för någonting mm. Men ja. vad, vad, vad går pengarna till egentligen Ja då? men då kan jag säga så här Då kan jag tala om det att till exempel de pengar som samlades in under förra året. Ja, det är ju intressant. Ja. Ja, då då är, har man startat 29 projekt. Och det är projekt som stöttar barnens situation och rättigheter. Och, och nu ja, okay. förebygger då, så gott det går, smittspridning av kor korona. Ja, corona. Ja. Och eh, konsekvenserna av coronan... Många av de här projekten de har fokus på rent vatten, och hygien och sanitet. Och det är ju viktiga frågor ja, för att mota, mota virusets ja. spridning. Så vad du säger är att pengarna kommer verkligen... Pengarna kommer fram. Ja, det, det är nog så intressant, eller hur va? Ja. Men de... du, vi, fick, du jag, vi fick varsitt telefonsamtal för inte så länge sedan. Du ringde han måste dig ifrån Jag har min telefon avstängd. Ja men alltså, för ett tag sedan så ringde det telefonen hos dig. Och så ringde de hos mig också. Det ringde någon annan Karin. Ja, ja ja ja, ja. Det var så jag men. Ja. ja. Anna Karin? Ja just det, ifrån ja. P4 Östergötland. Just det. De är ju en av de samarbetspartnerna som som radiohjälpen i, men, länet, i länet, ja. ja. Och då ringde jag hon hon ringde först till dig. Ja, hon ringde till mig. Ja, ja. Ja, vad sa mm. hon då? Ja, hon frågade om jag ville vara att eh, eh, rädda barnen ambassadör i Boxholm. Ja. Oj, jag blev ju alldeles skrämd. Jag sa jag, att jag känner ju inte så många jag, och jag har inget nätverk och sådär. Och då sa hon så här om jag kunde säga någon person som, hon tyckte var kreativ, som jag tyckte var kreativ och... och otrolig och påhittig och sådär. Ja, jag kan inte säga någon annan än min son, sa jag. Jan, och då visade det sig att hon kände dig sen tidigare och ni hade haft kontakt och då skulle hon ringa till dig och då sa jag, men han har så mycket att göra, han har ja. inte tid med det här. Och då Vem har sa... tid med världens barn? Ja. ja, det var mycket dumt tänkt ja. av mig. Ja. Mm. Men hon ringde till dig ja. och resten är Rösten är history. <laughs> nej, alltså så. Men, nej, men det är så. precis när hon ringde så tänkte jag så. jag, jag tänkte verkligen, så, nej men jag har så mycket att göra. Alltså, nej men alltså, så. Och, så och, då, och, då, och jag brukar ju nästan alltid säga ja. Sådär. Det är ju lite, det, det är någon sjukdom jag har att jag liksom jag, jag tror att jag ska hinna med allting. Men den här gången så sa jag faktiskt, nej, men nu behöver jag faktiskt ett dygn på mig att fundera. Och så pratade du då lite med varann. Mm. Så. Och så var jag väl inte så där himla sugen egentligen. Eller jag suger, men alltså man, ska man göra någonting så ska du bli bra också. Mm. Tänker det kom jag. som en ny Ja, men lite så, ja. och, och, och, och, och ganska snart in på. Det är ju så de jobbar inom svensk journalistik. De har ju inte mm. världens framförhållning. Om man skulle framföra någon form av ja. kritik mot etermedia. media mm. men, men, så, så, men så tänkte jag, alltså, man, det är väl klart att vi gör någonting. Och så tänkte jag, men vad gör man då i? Vad gör man i coronatiden? Vi, vi kan ju inte samla ihop folk för det. Nej. Det får vi ju inte ens. Nej. Och även om vi skulle få det, så är jag inte så säker på att folk skulle. Komma, yeah. för alltså det, det, jag menar, många är riskgrupper utav dem. Det ska man gudarna veta att många av dem som bidrar till det här mest mm. de är riskgrupper yeah. De är riskgrupp dessutom. Ja, så, så, men, men, men så tänkte jag så här, det som händer nu det är ju att folk är väldigt mycket ute och rör sig. Eller hur? Mm. Det är ju det, är mm. det senaste. Det är det senaste liksom att man, man, man är, folk har upptäckt naturen Just. Och så till den milda grad läste de om de här som lämnat tälten kvar uppe på Köpenhamn Kajse. Alltså folk är inte koråka. De, mm. de tycker att nu har de varit på Köpenhamn Kajse, sen har de lämnat tälten och bara går därifrån. och mm. tänker jag så ja, vem ska städa efter dem då. Så nu, ja, det, det ska vi prata om någon annan gång. Jag blir så alltså, ja, och, och då tänkte jag så, nej, men vad då? Vi gör, vi, gör vi gör en klassisk tipspromenad. Så bollar vi lite om det Och så ska vi ska den innehålla. Ja men kan inte den innehålla frågor om barn då också. Och och och, och, och så gör vi så att vi gör den i samarbete med företag, organisationer i Boxholm så att de här frågorna de kommer finnas i skyltfönster har vi tänkt oss och, och så där. så att man ska kunna gå det här när som mm. och sen har vi tänkt också att ja, men om man ska gå en tipspromenad då ska man kunna vinna någonting också självklart mm. du, vinner ju, du vinner ju kondition ja. <laughs> och sådana saker fiskluft och sådana saker men så tänkte vi att kanske de, de, de deltagande företagen och organisationen kanske kan skänka små priser för det blir ju rätt det kanske blir en tiotal frågor så det blir ju en tiotal skyltfönster som man ska stå och titta i. Så det blir en ganska fin liten prispott i vilket fall som helst. Mm. Så det är det. Okej, okay. ja, men vad kommer, vad kommer skänkningen in någonstans undrar vän av ordning? Hur, ska, hur gynnar det här världens barn? Ja, ett. För det första så uppmärksammar vi världens barn. Det är nog så viktigt att man är medveten. Det kanske till och med så att någon som har gått den där tipsen på mig och någon tänker ja, men alltså jag kan bli så här månadsgivare eller vad det nu heter för någonting men dessutom är det så att det är klart att det kommer inte vara gratis att gå den här tipspromenaden eller hur Morsan? Nej just Men så det. tänker man, vad ska man, sätta för, vad ska man sätta för pris då? En del har ju mycket pengar en del har ju mindre pengar en del har ju jävligt lite pengar mm. men så tänker man så att alla skulle ändå kunna få vara med på något sätt mm. hur, hur tänkte vi där då? Då, då, då kan man ha olika pre, olika prislägen eller vad jag ska ja, säga Ja men precis man kan, Tio man, 20, ja, man, 20. Man, en, en, en 20 och en 50-lapp och en hundring kanske. Ja, man kan ju pröva med det. Och så det. kan man liksom bestämma själv. Ja. Och så ja. det kanske det finns en som heter övrigt också. För de som är riktigt så äh, stadda i kassa. Ja, man kan ju ha valfritt. Var, precis, så, att, så att man, då köper man en sån här rackare. Antingen för 20 kronor eller för 50 kronor eller för en hundring. Mm. Eller för kanske ännu mer. Och de där pengarna, de går oavkortat in. För vi kommer skapa en sån där, vad heter det? Digital... digital sparbössa En digital sparbössa Och då kommer det funka så att man kan swisha in till den, tror jag. Va? Är så? Ja, ja. ja, vi hoppas det. På ja, något sätt ska vi lyckas. Det där är lite det. Ja, annars så svårt swisha. för mig ja. med det där digitala. Ja, det, ja det, det är så. Det men är. Det, du är ju ja. det. Vi, det har ju med ett och nollor att göra. <laughs> <laughs> ja, men det kommer vi lösa på något ja, ja. sätt så det, det är tanken ja. och, och då kommer vi göra så här att vi kommer att sparka igång det här lördag den 26 september ja. så det är ganska snart mm. så från lördag den 26 september till söndag vad fasiken kan det bli då Eh, så har vi inte fjärde oktober? Är det så långt fram? jag har snabbt, jag flyger här så jag plockar fram en kalender så att vi säger rätt datum. Det borde jag anta. Lyckades inte på mig. Ja, ah, du har rätt, det är rätt. Jag, <laughs> ja, jag kolla. 26 september till den 4, 4 oktober. oktober söndag. Så, så två helger där eh, så, så, och, och hela veckan kommer kommer man ha möjlighet att gå den här när som helst. Ja. Man och själv. man får gå hur många gånger som helst varje mm. varje lapp blir liksom en, en, en, en möjlighet till att vinna de här fina priserna också, det är ju fantastiskt dessutom så är det så att på onsdag tror jag onsdagen den 23 kan det vara det, nej det kan det inte bli onsdag därefter jag, jag förstängde den i kalendern. Onsdag. vänta 30 det var 30, onsdagen den onsdagen Då kommer dessutom eh vi gör annars. Onsdagen 30:e september. Ja. Då kommer vi dessutom tror jag. Ja, gör, mitt i den här samlingen. Ja, mm. Då tror jag eh, jag tror att det är så. Jag får att det sa så Anna -Karin och jag. att då kommer P4 Österland ner till Buxholm. Mm. Och och och gör en liten grej och så kanske vi till och med på söndagen där den 27 har någon liten aktivitet också för att pusha för det här mm. men, men vi håller ju på, vi håller på för fullt med liksom yeah. att få ordning det där och det blir väl någon gång vi och... står i startgruppen ja det var ju start med app. här precis <laughs> men, men vi kommer att komma ut med information framförallt på såna här sociala medier då på Facebook mm. och vad det, var, vad det är vad som gäller och ja. var man hittar sina talonger. Mm. sen och det, det är inte riktigt hundraprocentigt än. Men de som inte kan gå då? De som, de som inte vill gå? De som inte orkar gå? Mm. Kan inte de få vara med? Jo, vi tror det. Jag säger tro. För, vi, vi, vi, för man kommer kunna gå den här promenaden rent digitalt också. Mm. Med, med den här frågesporten. Så man kommer kunna delta även på det sättet och köpa sedan talong och sen, mm. och sen gå. Så det är different i det är vi, vi provar den varianten för då, då fixar vi det här med social distans. Vi lär oss någonting, vi, vi, vi rör på oss mm. och dessutom så bidrar vi till en lite bättre värld. Jag menar, ja, absolut. Kan det, kan det bli bättre? Ja. Nej, det kan inte bli Nej. bättre. Och det här är en aktivitet, en ganska stor aktivitet tycker jag. Men sen är det ju så att kyrkan kanske kan skänka en kollekt Precis. Och eh, musikskolan kanske kan ha någonting För det vi får inte glömma bort det är en tävling också mellan kommunerna i Östergötland ja. och vi har dessutom en första plats att försvara Var det inte så? Var vi inte bäst, jag ja, alltså vi var ju bäst i insamlingsresultat. Ja, det, procentuellt det är det ja, sett så till så befolkningen. Så räknar de väl år också. Ja. Så det betyder för oss, jag vet inte om de hade vet, så... Hade jag vetat det, då vet du när man gått till För det betyder att vi kan, vi, kan, vi kan inte bli bättre än vad vi har varit. Vi kan bara bli sämre, mamma. Ja, vi kan väl bli sämre. Men det ska vi ju absolut inte bli. Alltså rubriken Äldsjö från Boksholm bakom rekordinsamling. Ja. Den rubriken vill jag, skulle jag vilja upprepades ja, i år. Ja, kan vi styka men att vi satte en... rekordet. <laughs> med ja. större bokstäver. Ja. Du, eh, Skolan jag... har du inte Nej. Mm. Nej, men vi kanske ska hitta på någonting där också. Vi ska, vi ska ta kontakt med Det är klart att skolklasserna borde ju gå den här också. Ja. Jag har försökt ju förra oh. året. Företagarna ah. till exempel, de ah. kan ju... Absolut, alla något. kan vara med på alla, på alla sätt och ah. vis. Ah. Så och det, nu är det inte så att vi kan ju inte dra det här i långbänk för det är ju näst, nästa vecka. Ja visst. Så det, det är inte nu på lördagen men lördagen puckar. efter så är det... Ja, men det, sånt gillar vi. Men du, ja. eh, jag tänkte så här, jag tänkte vi ska lira en låt och det, det börjar ta slut här nu. Ja. Men jag tänkte att vi skulle backa bandet lite nu. Ah. För, och så tänkte jag faktiskt att vi skulle så här... Det här intresset för barn ja. och för barns välbefinnande. Ja. Det är ju någonting som är ganska grundmurat för dig och som du har jobbat med egentligen i, mm. i hela ditt liv. Jag tänkte att vi kunde avsluta med att prata lite om det. För då får vi, liksom, då får vi lite botten i det här också. Hur låter mm. det? Vi ska ja. prata lite rötter, tänkte jag. Men här kommer först Lasse Tenander Men mm. tror du eller ej, rötter. Står på landet varav blåser musik, blås vi står på strävand min värld. Och i mitt i din Circle back Oh, you're... God morgon, önskar Hits FM. Ja, ni lyssnar på Fredagsfrallan Morgontid i Radio Talkshow Jag har lite problem med tekniken Jag skulle ha fyra armar just nu känns det som Det är alltid så, jag har ständigt problem med tekniken Du, eh, idag har vi pratat Världens barn mm. eh, Gäst i studion har varit Lycka En dvärgschnauser som är, hon är ju så snäll så det är ju nästan läsk Lever hon? Ja det gör de, vi ska mm, lägga ut ett kort så Försäkringskurs och, så. Ja. De så och, och, och dessutom då som lite Bisittare till Lycka har uh, Marianne Holmbom Varit här också, ja du är ju här Fortfarande i och för sig världens barn vi sparkar igång i Boksholm och vi har, vi har tänkt att hela Buxholm ska sluta upp och, och, och skänka pengar bakom så, oss, så bakom, oss. Bakom. bakom världens barn för världens barn och tillsammans, tillsammans för, världens för, världens barn. för världens barn för tillsammans är Buxholm för världens barn mm. eh, och vi drar igång lördagen 26 och september och har jobbat med det här fram till den 4 oktober och vi gör det tillsammans med Sveriges Radio P4 Östergötland. Mm. Jättekul. Så det kommer vara någon form av kommunkamp där också. Sådär. Men, men det viktigaste är egentligen inte att vinna. Utan det viktigaste för dig är att, att du deltar. Att du känner att ja, men okej, det, här, det här är främst. Det här, vill jag, bidra ja, det här till. vill jag bidra till. Jag vill vara med liksom... och engagera mig för ja, världens barn. Precis. Och jag, jag har inte tid men 20 spänn har jag. Ja. Ja. Och har jag tid så, så är man varmt välkommen också. Och tittar jag är lite djupare i plånboken kanske jag har en hundring där. Ja, nu, nu vet jag. Now you're talking. <laughs> tror, du, tror du bokshormarna törs det? Ja, det kan hoppas. Ja. Nej, men det, det är bra folk. Boksholmarna är ju överhuvudtaget ganska frenesaktiva. Alltså mm. det, det, det, det, det finns något gött hopp om det. Du, men jag tänkte så här... Världens barn. Du har ju engagerat i det här. Och du har ju. Du, det här intresset för barn, var kommer det ifrån egentligen? För du. Ja, du. Jag har ju jobbat med barn och familj i många, många, många, många år. Ja, för... 30-40 år ja, har du jobbat. Ja. Eller hur? Och, sen, och under den tiden så har jag ju varit förordnad som statens samhällsrepresentant i adoptionsföreningar jag har varit i tre olika föreningar men den största är ju adoptionscentrum ja, och där var jag med i 20 år Visst var det som om att i vissa fall var det så här när, när det var adoptioner på den tiden då var det liksom en tjänsteman tvungen att åka och hämta barnen. Ja, från början var det så. Sen, sen kom ju kraven att familjerna skulle åka men kunde inte familjen åka av en eller annan anledning så, så var det någon som hämtade ah. Så jag var ju och hämtade barn i Indien och jag var och hämtade barn i Colombia och i eh, Kampala, ja. syd, syd, syd, södra Indien, ja. där hämtade jag bland annat den här flickan som då hette Ranjan ja. som idag heter Ingela och ja, som jag var med på. Hon ja, du... var ett och ett halvt år när jag hämtade henne och hon var 29 år så gifte hon sig i Värmland 2010. Då var jag med på bröllopet och, ja. och vi har haft kontakt sen ja, hon kom. Jag blev så väldigt förtjust i henne då. Ja, bara den resan vet jag var ganska tuff. Hem med, med ja, vi åkte ju genom hela Indien. Ja. Men sen jag har varit ja. till Indien med, med Socialstyrelsen också. Ja. Ja. Ja, vad spännande. Men, sen, sen, men sen, sen landar du in i Röda Korset också. Ja, i Röda Korset. 18 år jag var ordförande i Röda ja, okay, Korset. Ja. Och det handlar ju mycket om barn. Ja, My det. Väldigt mycket jobbar vi för barn. Och till exempel sådana här världens barnåren. Då hade vi barn, barnmanne och, ja, och vi ordnade i parken bakom kommunalhuset ja. i och ja, Så ordnade vi olika aktiviteter. Sen ja. Eh, ja. ja. Ja, men det är så. Jag, är du barnslig eller? Jag är nog väldigt barnslig ja. och omog. Ja, många vet inte, men men, tror jag, men barnslig är någon nej, på men, ja. men du? Men det på bra sätt. Men Men sen är det ju så här att i bokhanden då vi jobbar ju för barnen här i, i Röda Korset så länge vi fanns till och då jobbar vi men, men 2007 då tänkte vi så här att nu har vi jobbat så mycket med barn så nu ska vi rikta oss mot ja, äldre det, istället. Ja. Och därför började vi med stickgruppen som jag håller på ja, med. Just men man var tvungna att sluta ja, då för, det, ja. för, för den här corona. Men nu, nu, nu är det världens barn som för hela slanten här. Från den 25 september till den 4 oktober kör vi så det ryker i Boksholm. Tack snälla morsan för att du tog tid och hängde med oss i fredagsföralland. Tack för att Lycka och jag fick komma och hälsa på studion. Och till er alla så säger vi tack för att ni lyssnade. 90 1950 6. Det är ett jäkla bra nummer att känna till. Det är Radio Hjälpens. Om er, ha en riktigt trevlig helg. Nästa fredag då har vi faktiskt besök av en Magnus här i studion. Ha det bra. Hej då. Fredlas morgon till i talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind. FM.